Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu billahi wasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hamdu lillahi hadhihi wa la tawadduna Ya ayu nasu taquwabakum aladhi khalakakum wahidah Wa khalakakum min haza ujahah Wa kata min huma wa nisa'ah Wa taquwabakum aladhi tasa'alu nabi walabham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayu nadhila amal taquwabakum Wa kuru kawlan sadidah Yusrih lakum a'amalakum Wa yakfi lakum Wa mayti ila wa rasulahum Wa wadfaza kami adalah hafidz Alloh, wakaihul hafidhannya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaraku, lima belas tahun, wakulam lima belas hari, wakulam bila bila, wakulam Alhamdulillah, pada kesempatan ini, Almarhum Datara memberikan kalimatan kepada kita untuk meneruskan membaca kitab Al-Qidah atau al, al yang ditulis oleh Alimah Abu Jaafar al atau Hauni. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ta'ala <tuh> Disebutkan Mada pertemuan-pertemuan Oleh beliau tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Sebagaimana Beliau disebutkan di awal Buku kecil Beliau ini Hal terhati perbayaan Akhidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Ini adalah Penyebutan, penjelasan Dari akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Kemudian beliau sebutkan di dalam buku beliau ini beberapa hal tentang keyakinan kaum sunnah jamaah seperti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha perkasa Demikian juga hal-hal yang lain tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Demikian juga Islam Al-Fatihah, Nabi SAW, demikian juga tentang usyafaat Nabi SAW, demikian juga telaga atau wawud Nabi SAW, demikian juga darulah Al-Quran Iqadalah dalam Allah. Dan yang terakhir kita masih di dalam pembahasan tentang takdir Allah SWT. <tuh> Kemudian juga disebutkan Padahal siapa yang diitu meyakini, Mengetahui ilmu goib Mengetahui perkara Yang Mengetahui menyelah Allah SWT Maka dia adalah Dara kafir <tuh> Demikian juga Kita bahas tentang beberapa permasalahan Tentang ilmu perbintangan Ilmu lucu Kemudian terakhir disebutkan manu minubilaw al qolam. Wabi jamik ma'fihi ma'furul kima. Dan kita beriman terhadap ma'fu. Ini lafaz ma'fu, lembaran-lembaran yang dijaga. Demikian juga al qalam yaitu pena. Wabi jamik dan semua ma'fihi apa-apa yang di dalam. Di dalamnya itu yang telah ditulis oleh Allah swt. Kita meyakini takdir Allah swt yang ditulis. Bilaw Ini lembaran-lembaran yang terjaga Dan ditulis ditulis dengan kolam Dengan pena Nanti akan disebutkan tentang Macam-macam hal kolam Macam-macam pena Yang Nabi SAW Sebutkan dengan badis hadisnya Demikian juga tersebutkan dalam Al-Quran Disebutkan tentang Al-Law Yang lembaran-lembaran pada pertemuan telah lewat, Sampai Allah SWT dalam Al-Quran Dan Al-Quran, Al Majid, Bilawin, Mahfud Bahkan di luar Al-Quran Al Majid yang mulia Bilaw di lembaran Mahfud yang terjaga Maka kita beriman terhadap Lembaran-lembaran ini yang mencatat Yang di dalamnya tercatat Takdir alam semesta yang Allah SWT Perintahkan kolam atau mina ini untuk menulisnya, dan itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga di situ ada ayat-ayat yang lain yang disebutkan tentang masalah lauh demikian juga kolam ini, di antaranya Allah Swt. Di surat al-Buruj, demikian juga surat al-Waqf, wa in kalbu dan di sisi Allah swt, laungul kita induknya al-Qital, yaitu lahum makhluk. Demikian juga di surat al-Fath ayat ayat keempat, wa in dana kita dan di sisi kami, di sisi Allah swt, ada kita yang dijaga, ini lauhul makhluk. Demikian juga dalam hadis-hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari Beliau mbak-bak, paulullahi ta'ala dan buah Qur'an, wajid, biarawih ma'fud Demikian juga disebutkan oleh beliau Apa yang disebutkan dalam surat At-Tur At-Tur, wakitab, bimastur, demitur, dan kitab yang ditulis. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah binti Abdul A'bu, sebagai Bukhari. Demikian juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah binti Abdul A'bu bacaan. Semoga Allah senang. Dia mengatakan, Kata bagi Kata perkitaan. Sesungguhnya Allah swt menulis sebuah kitab. Inilah tahun wafat. Khabar ayat lembal sebelum Allah menciptakan makhluk. Inna rahmati sababku gantobi. Jadi Allah Swt menuliskan sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu mendahului mengalahkan kemurkaan Allah Swt. Bahwa waktu mudin dahulu, maka tulisan ini tertulis di sisi Allah Swt di atas arsh, ya demikian. <tuh> ini tentang Al-Lauh Kemudian kita akan membahas sampai suatu saudara beliau, Bahwa kita ndak beriman dengan <tuh> Lauhul Mahfuz lembaran-lembaran atau kitab yang terjaga ini, demikian juga Al-Qalam. Al-Qalam ini pena. Berapa banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qalam ini? Yang dari situ para ulama di antaranya imam Ibnu Abil Is membagi tentang al-qolam ini, al-qolam ini pena ini. Ada beberapa macam dan itu berdasarkan, berdasarkan dari hadis-hadis lagi demikian juga dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran di antaranya nun wal-qolami wa-mesuun nun dan demi qolam dan apa yang mereka tulis. Mereka menyebutkan para ulama inilah al-kalam yang disebutkan. Disebutkan di dalam <kuh> Syarah Akidah Tauhid yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Abidis tentang al-kalam ini, ini berkaitan dengan akidah ahli Sunnah Wal Jamaah, keyakinan kita semua. Yang itu bersumber dari hadis Nabi, tentu saja dari ayat Al-Qur'an. Di itu apa berikutnya akidah kita meyakini adanya al-qadar. Ada yang pena Yang mereka para ulama Di antaranya tadi dari kondis -kondis, Membagi menjadi empat Membagi menjadi empat tentang al-kulam ini Disebutkan Yang pertama adalah Bisa ditulis Al-kulam al-awwal Pena yang pertama Itu adalah Al-am asyamil jami Al-makruqat Pena yang menyeluruh, yang umum meliputi setiap makhluk-makhluk kholos -makhluk benua datar. Dituliskan di situ, ditulis dengan pola tersebut dengan pena itu semua makhluk-makhluk kholos -makhluk benua datar. Yang itu adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadits. Di antaranya adalah hadis Ubaidah bin Suhait, bung terang. Dalilnya ini, Sebenarnya oleh Alimam Abu Daud, al-Himalud ala, hadis yang sahih. Ini kolam yang pertama yaitu kolam atau mina yang menulis semua takdir yang terjadi. Disebutkan bahwa Nabi Sosar, beliau mengatakan. Ya An Nubaidah Bismillahirrahmanirrahim. Seminitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna awalnya, kalau kaum al-Kalab. Dan nanti akan kita sebutkan mana lebih dulu, dulu diciptakan oleh Allah, penat atau ka'ash, sehingga sana. Inna awalnya, kalau kaum Nuh, sesungguhnya yang pertama kali. Dari apa yang Allah ciptakan Dari alam ini adalah Al-Qulam Yaitu pena. Ya Disitu ada beberapa bacaan Yang intinya adalah pena ini bukan pertama kali yang diciptakan Untuk alam kita ini Jadi yani bin Nisbah e, Berkaitan dengan alam kita ini Maka yang pertama kali adalah Al-Qulam Bapalelahu Maka Allah mengatakan kepada pena ini. Pada kita tersenyum dengan qolamain yang ada di sana. Allah mengatakan kepada pena ini, "Uktub tulislah." Allah berkata, "Pena ini, ya Rabbi, waimana tu, wa madatun, wahirubu, apa yang aku tulis?" "Qala untuk takdir. tulislah. Segala ada takdir. -taktir. Ya, tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Hatta takut masaah sampai tegak, masaah jadi hari jumat. Ini terkodisasi sudah suatu sampai hari jumat. Moleh sudah tabir-tabir sampai hari jumat. Ini, ya. Ini kolam yang pertama. <tuh> Kemudian mereka juga menyebutkan dari jenis kolam yang pertama ini, di antaranya adalah kolam bulwahni, pena yang digunakan untuk menulis wahyu Ini masuk masih di dalam jenis yang pertama. Ya, yaitu apa yang digunakan untuk menulis wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi nya, dan kemudian para nabi itu melaksanakan wahyu tersebut. Ya demikian. Maka disebutkan tentang kolam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau istromerat, beliau naik ke atas sampai beliau mendengar suara pena yang itu berderit. suara kalau dia menulis kadang ya itu terdengar suara pulpen atau mungkin eh uh, pensil di itu digunakan untuk menulis. Correct, correct, correct, correct, correct. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam Bukhari demikian juga Ibnu Muslim. Disebutkan dalam hadis, ini waqadru fi al-nabi sallallahu alaihi Nabi salah-salah beliau dinaikkan. Aalat Tausriyohi ketika malam Isra Miraj ilhamustawa sampai ketinggian Yasmaufihi Soriyal Soriyal Akram. Nabi ketika Isra Miraj beliau naik bersama dengan malaikat jibril dengan buruk itu kendaraan buruk naik sampai suatu ketinggian dan di situ beliau mendengar Pak Ya. Yaitu disebutkan sholat di sini tasmi ya Tuha hal kitab pena ketika dia itu menulis keluar suaranya al-murad matab kebuhul malaikah min afdiyatilah subhanahu wa taala maksudnya adalah apa yang ditulis oleh para malaikat apa yang ditulis oleh malaikat dari takdir-takdir Allah subhanahu wa taala jadi nabi saw ketika sholat berat beliau naik kepetinggian ke sampai itu mendengar suara apa? Suara pena yang sedang bergesek. Bergesek dengan lembaran ulah yang di situ dituliskan taqdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Wahai di situ. Ini perkara gaib yang kita meyakini. Kemudian yang perlu kita sering ulang ulang ya, <tuh> bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di arsy mizin hati ulul dari arah yang tinggi ya, dan tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi beliau naik ke atas sampai pasti terdengar ketika Isra Mi'raj sampai beliau mendengar suara kolam. yang itu berdirit menuliskan takdir-takdir kemudian Allah Subhanahu wa taala memerdekakan nabinya tentang salat di waktu dan keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isda wal aqs bersama yang di aqs dan kita tidak boleh membagi manakan. Ya. Dan arah atau jihah ulu Allah itu adalah arahnya tinggi. Itu jalan kemudian kita membagi manakan. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa jihah itu ada dua. Ya. Arah itu ada dua. Itu jihah al ulu tinggi. Jadi arah tinggi itu ada dua. Pertama wujudiah dan adoniah masuk perkara yang penting nah empat di halaman 270 Ya, tujuh puluh ya permasalahan itu diatur di pasal tersebut demikian tidak siapa siapa demikian selama selama kita yang lain disebutkan bahwa kita meyakini Allah itu arahnya adalah di atas, bang. Dan dimaksud jihad itu ada dua kemungkinan. Qur'an yurudubihah bisa dimaksukan di situ arah. Yang pertama adalah al jihah al wujudiah, arah yang itu ada, ya. Yang kedua adalah al jinah al adamiah, arah yang itu adalah al adam Demikian. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah s.w.t. itu di jihad, yakni di arah. Ya. Apabila dimaksudkan itu adalah arah yang dia itu wujudnya. Ada dia itu wujudnya. Maksudnya adalah fisa'in bin khulqihi. Yang dia itu sesuatu di makhluknya. Wa ada syai'al bin khulqihi yuhitu bihi. Bahawa sesuatu itu meliputi Allah s.w.t. Hata batiran itu adalah batiran. Jadi kalau kita mengatakan Allah di mana? Allah di atas. Ya, atasnya bagaimana? Karena dikatakan atasnya itu wujud yang dia itu maksudnya alam itu meliputi Allah swt maka ini batil Ya, demikian. Lalu bagaimana? Baik arah ada Allah wajib Karena maksudnya adalah Allah itu di arah ulu atas tapi Adamnya itu apa? Hanya dalam wujud dari makhluk dari sisi bahwa tidak ada wujudnya bagi makhluk. Bahasa Hakun bagaikan ini benar-benar. Fallahu subhanahu wa ladzi yufitu bil Allah itu adalah zat yang meliputi makhluk-makhluk. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya itu meliputi Allah subhanahu wa ya, jadi kalau dikatakan Allah di atas, jangan omongan terpetik berarti di atas itu adalah arah yang diitu meliputi Allah subhanahu wa tidak. Tapi itu adalah arah Adamnya Demikian. Itu sempat oleh Ustaz. Ala bani raqata. Ataupun saya mau Ustaz sudah mengatakan <tuh> Bajiah in uri da biha jihah makhlukah Arah, kalau kemudian maksudnya Adalah arah makhluk Yang di atas, jadi yani makhluk Ya Maka Allah tidak diarah seperti ini Walaupun di atas Kalau maksudnya itu adalah yang melingkupi Allah Maka bukan seperti itu Karena tidak ada Yang melingkupi Allah SWT Bain uri da biha al ulu kalau dimaksudkan arah itu adalah tinggi Bahkan kalau mahlukat Di atas makhluk-makhluknya Bahadhan sahabitulillah Maka ini adalah tetap untuk Allah SWT Ya demikian Allah subhanahu wa taala adalah di atas Makhluk-makhluknya Dan arah ini tidak disebutkan Dalam Al-Quran, tidak disebutkan Dalam hadis Nabi SAW Tapi ketika kita ditanya Maka kita mengatakan seperti itu Allah itu arahnya di atas Bukan berarti di atas kemudian atas itu melingkupi Allah Swt lah tidak, tetapi itu adalah arah apa? Cihah, Adamia, demikian. Adamia maksudnya pastinya apa? Yaitu tidak ada wujud untuk makhluknya, itu. Ya, sering kita melingkupan itu jangan sampai terpeti pada kita Allah di atas berarti kemudian arah atas itu melingkupi Allah Swt lah tidak, ya demikian. Jadi pola yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah pola yang dia itu adalah menulis semua takdir Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tadi Nabi menyebutkan Ya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dari alam ini pertama kali adalah Alam Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan tulislah Kemudian dia mengatakan apa yang ditulis. Kemudian dikatakan tulislah segera suatu Apapun yang terjadi sampai hari kiamat Kemudian yang kedua Alam yang kedua Alam yang kedua adalah Al-qalamu 'adzani aina khuliqa Adam. Ini kalam ketika berarti ketika diciptakan Nabi Adam. Ini pena yang berkaitan dengan Nabi Adam Alaihi Salam dan keturunannya, kita semua. Wa huwa kalam Ini pena yang umum juga. Ya, la gain Nabi Adam, tetapi untuk Nabi Adam. Ini pena juga dan menuliskan takdir-takdir tapi berkaitan dengan apa? Nabi Adam dan anak-anak keturunannya. -anak Semoga <coughs> dalam Al-Qur'an juga permasalahan ini. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau bakaul syai'in biqodar, cerita sudah segala sesuatu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan amalan Bani Adam. Wa Allah fa lakum ma Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Ya, kalau sudah mentakdirkan ya. Demikian juga rezeki mereka, kemudian ajal mereka. Amma min dalalati ilallahi rizqan, segala apa yang melata, ya, yang dihitung merayap di atas bumi, manusia hewan dan dan sebagainya kecuali atas Allah memberikan rezeki. Ya, ini adalah Pena yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam, termasuk umum juga, tetapi berkaitan dengan Nabi Adam dan keturunannya. Kemudian kolom yang ketiga, pena yang ketiga adalah hina Yus Alul ketika diutus malaikat kemana itu? Inal janin, diibarat ummi kepada janin, ya sebelum keluar dari perut ibunya itu masih berupa janin manusia itu. Ketika diutus malaikat kepada janin di perut ibunya. Ini ini ini kolam yang ketiga. Bayang <coughs> fufuhih ruh. Bayang fufuhih ruh kemudian ditemukan di dalam jeni tersebut ruh setelah apa? Setelah 120 hari. Ya. Juga dalam hadis terumus ulama-ulama harum. disebutkan oleh Nabi s.a.w. Wa Ina wasallam inna hadakum min su'u khalqu fi batni ummi 40 yauman nutfatan sunya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah cairan semainya kunu fidzalika alaqah misal dzalik kemudian pada hari berikutnya alaqah yang tergantung di rahim ibunya ini Lumayan pun, nufudalika mudgoh dan Kemudian 40 hari berikutnya, berarti 120 Ya, mudgoh kumpalan daging. Kalau sudah 120 ini, apa? Lumayan salu. Hal malah kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat. Bayang-bayang kemudian malaikat ini meniupkan di dalam janin tadi yang sudah menjadi mudgoh kumpalan ini, kumpalan daging roh. Kalau sudah 120 ini kemudian ke kuburan, disebutkan para ulama Karena sudah ada roh, maka bisa disyariatkan untuk diadzakahkan kalau mampu, ya. Karena sudah ditiupkan roh walaupun meninggal setelahnya. Maka Wayu Umar Rabi empat kalimat, kemudian diperintahkan dengan empat kalimat. Siapa yang menulis alam ini? Pena ini. Diangkatkan malaikat ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kemudian ditulislah tadbir dia ini setiap manusia apa itu bingkat lebih rezeki Tentang rezekinya Wa ajalihi kematiannya Semua kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT Kematiannya sudah ditentukan Ditentukan kapan dia mati Di tempat mana dia mati Karena apa Dan sebagainya Wa amali demikian juga ditulis Yang menulis siapa kolam ini tadi Jenis yang ketiga ini tadi Amal dia Kemudian di keempat terakhir Bahasa api yang engkau celaka atau kebira, celaka atau bahagia dia, dia di dunia itu, demikian juga nanti, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wataala, Allah perintahkan kaul untuk menulisnya. Ya ini jenis yang petikir. Kemudian jenis yang keempat alkohol yang Al murabik, ya, yaitu kaul pena yang diletakkan kepada hamba ketika sudah balik. Balik itu apa? Balik itu ketika diantara jirinya adalah untuk laki-laki Dia lebih basah, demikian juga keluar dari kemaluan Atau secara umur mungkin sekitar 14 tahun, 14 tahun, demikian Itu balik Ya, Ketika dia balik, maka diletakkan kolam ini Jadi jenis yang keempat adalah kolam atau pena ketika hamba itu menjadi balik, sudah balik Al-Ladibya'idi Al-Khiram Al-Khatibin ini dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Al-Khiram Al-Khatibin Malaikat yang mulia yang menulis <tuh> Masyaallah. Allah Ya jadi uh, Malaikat inilah yang menulisnya Ma'yalbidu bingkodin ilaladri Raki bun atir Di dalam diucapkan suatu ucapan Kecuali di sisinya itu Raki bun Hatir. Malaikat Rokib dan Atib, inilah yang menulis. Ya, Kiram, Kiram, Fatimin, ya, ya, Yang Mulia tak tahu, nggak tahu apa yang kalian lakukan. Malaikat Kiram yang Mulia, malaikat Fatim yang menulis, inilah yang memegang pena jenis empat ini. Pena yang digunakan untuk menulis malaikat Kiram, Fatim ini, ya, Rokib dan Atib tokim yang dia menulis kebaikan, atid yang menulis kejelekan ketika sudah balik. Gitu. Dia tanda adalah <tuh> surat ta Al-Qitar, wa inna alaikumul hafidin, kiraman kadibin dan sesungguhnya atas kalian itu ada rahafidin, ada para malaikat yang menjaga kiraman kadibin mulia lagi menulis ya lamun apa takaluh mengetahui apa yang kalian lakukan. Bahkan malaikat ini, kira-malkati bin ini bersama dengan kita, dimanapun kita berada. Ketika di rumah, ketika di kamar mandi, ketika tempat yang sepi, tempat yang ramai, di masjid, apapun yang kita lakukan, dia bersama dengan kita. Baik di rumah yang itu ada gambar gambar ya, yang Nabi Shasoh mengatakan, La Yadfudhu Al-Malaikah Baitan Fihi Bal-Wa Raswa. Malaikat tidak masuk kepada rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan gambar-gambar, gambar yang bernyawa. Kita sekarang mana tempat kita boleh bisa bebas dari itu? Kadang kita sudah berusaha, nanti ada uang, gambar orang, ada lagi jajanan, makanan anak-anak itu gambar orang juga. Kalau tidak gambar orang, enggak, mungkin tidak laku itu. Ya malaikat rahmat tidak masuk di tempat yang seperti itu, Pak Ustaz. Adapun malaikat ini ya, Raqib dan Atid bersama dengan kita terus di mana pun kita ada, menulis apa yang kita lakukan semua. Baik ataupun jelek ya, demikian. Ini malaikat, ini apa kolam yang yang keempat. Eh, <tuh>. cuma terima kasih, raahmatullahi. Ketika menjelaskan tafsir ayat ini yakni wa inna 'alaikum malaa'ika haballah. Sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga, kiraaman katibin yang mulia lagi menulis. Para tukang biru umbil qaba'ih. Kalian itu bisa begini kalian ada malaikat ya yang menulis amalan kalian. Kalau sudah tahu seperti itu, jangan kalian menghadapinya dengan kejelekan. Demikian maksudnya. Ya, baiklah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah tahu itu ada malaikat yang menulis amalan kamu, maka jangan kamu menghadapi dengan kemaksiatan. Sudah tahu kalau dicatat, kita saja kalau memasuki suatu tempat itu ada menjaga, berarti. Ya. Apa kemudian kita di situ mencuri? Ya, langsung ditangkap, Dipukul atau mungkin diampakan kan itu, diteriaki. Nah ya, ini. Kita sudah tahu, itu ada malaikat yang mencatat kita Tetapi kita masih berani pada maksiat Nanti keimanannya kurang Dia membaca ayat ini, kita semua baca ayat ini وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَفْرِذِينَ كِرَوْا فَنْتَدِبِينَ يَعْلَمُّ نَمَا تَبَعْلُ Mengetahui apa yang kalian lakukan Bersama dengan kita yang itu, kita masih berani melakukan maksiatan. Duh aku tahu kamu ada dari situ, tapi masih melakukan Oleh ya. karena itu, Ibn Qasir mengatakan Jangan! تُقَوْ بِلُّهُ Menghadapi mereka ini dengan kesedihan. Silkomar. Pak Inawiyaktabuna, alaikum jami'ah, alaikum. Karena sebenarnya mereka itu menulis semua yang kalian lakukan. Demikian juga hadis yang lain. ya Hadis ya, tadi ayat hadis yang masyur. Sebutkan di dalam. Ya, tafsir Pak Inawiy juga. ada ya, di dalam buku-buku yang lain. Ya. Jadi yang diberitahu oleh Muhammad Dawud, begitu juga yang lainnya, di antaranya, ya ada juga di situ hadis Ali bin Abi Thalib pernah <tuh> Disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Roh fi al-qolam an salasa." Diangkat pena itu dari tiga, tiga jenis manusia. Ini di antara dalil qolam tadi yang kita sebutkan. Itu apa? Anilah majnun hanta yang berlaku. Jadi orang yang gila sampai dia sembuh, pingsan atau gila. Jadi diangkat pena itu tiga perkara. Tidak terkena hukuman. Pena tidak dituliskan untuk dia. Yaitu orang yang gila sampai sembuh. Atau orang yang pingsan sampai dia itu, syuman. Wa an-naim hatta istaqit. Orang yang tidur sampai dia itu bangun, wa an hatta yaqil. Demikian juga anak kecil sampai dia itu berakal, jadi dia sudah balik. Inilah pena yang jenis keempat. Jadi <camina> yani demikian disebutkan Kemudian berikutnya Kita akan menyebutkan Tentang permasalahan Mana lebih dulu yang Allah ciptakan Kolam ataukah Ars Terjadi prosedisian Sebutkan oleh para ulama Di antara di sini beliau Alimah bin Nabilis Hal al-kolam awal mahlukat awal ars Pena ya, yang pertama kali Allah ciptakan, pertama kali makhluk ataukah arsh? Ada dua pendapat. Disebutkan yang sahih yang lebih dulu itu adalah apa? Arsh. Arsh itu adalah singgasana. Secara bahasa arsh itu adalah singgasana. Yang singgasana itu yang kursi yang digunakan untuk raja itu duduk. Dan kita tidak boleh untuk membagi Dan disebutkan bahwa, ya. Dalam permasalahan ini terjadi perselisian, dan al-qalam ini disebutkan di al-kitab asy-syiah yang kita dalam al hadis yang menyebutkan bahwa di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang dia itu Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah swt. Juga di halaman 126. Di luar sana kita ini, semuanya saya, Syawal Salam untuk tim yang jadi. Kita dia, kita sudah Syawal Salam untuk Itu di syarah bin Haros disebutkan dari Adi Samudro bin Amar bin Asroh dan Huma. Bahawa nabi saw pernah mengatakan. Enam Allah sebentar aku ada masalah sahaja dia di sini. Sungguhnya Allah swt menciptakan tiga perkara dengan tangannya. Bisa ditulis, tiga perkara yang Allah tulis dengan tangannya. Dan kita tidak boleh bagaimana kan tangan itu kan? Jelas di sini Allah menciptakan tiga perkara ini dengan tangannya. Yaitu abaqah atau Adam dia di Allah menciptakan nabi Adam dengan tangannya. Wa abaqah Tauroth dia di Allah menulis Tauroth dengan tangannya. Bagor saja Aden dia di Allah menciptakan surga Aden dengan tangannya ini. Fatasy, semoga diberkati, semoga diberkati, semoga oleh semoga Muhammad, Semoga Aras semoga tiga perkara ini, semoga diberkati. Semoga diberkati, semoga diberkati. Semoga diberkati, semoga diberkati. Semoga diberkati, semoga diberkati. Semoga Allah semoga diberkati. Semoga Ini menunjukkan darun al alam siha bi amrin syair. Menunjukkan kekhususan tiga perkara ini dengan perkara tambahan ini. Allah sifat dengan apa? dengan tangannya. Kemudian ada riwayat yang lain. Yang sahih. Tadi disebutkan. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Hakim. Bayi Hakim dan yang lainnya. Punya ada tambahan. Dari hadis Abdullah ibn al -Hari. Demikian juga di ada hadis dari bin Umar radhiyallahu anhum, Al ada tambahan itu apa? Khalaqallahu 'Arsy biyadih, Allah ciptakan empat perkara dengan tangannya, al-Arsy, Arsy. Ya. Itu. Ini tambahkan di sini Arsy juga. Allah ciptakan dengan tangannya. Termasuk mah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Jannatu 'Adn. Ya, surga Adn, wal qalam, kemudian qalam kita bicarakan. Itu diciptakan dengan Tangan Allah Swt. Buah Adam demikian juga Adam Nabi Adam. Kalau tadi Taurat, ya kan? Berarti ada lima. Waktu Alaihi Sallam dan Allah mengatakan untuk setiap makhluk, bagaimana Allah ciptakan un bakana. dengan kalimat kun jadilah pakana. Maka jadilah. jadi. Jadi empat perkara dia diciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah Swt. Itu apa? Tadi Nabi Adam Alaihi Sallam kemudian penulisan Taurat kemudian penciptaan surga aden tiga kemudian tambahkan tadi kolam ya demikian juga ars lima perkara yang Allah ciptakan dengan apa? dengan tangan hmm. ada perumah salata di mana lebih dulu antara kolam atau ars disebutkan bayang binar adalah arus, dalilnya apa? Semoga adalah hadis Al-Quran bin Amr bin Aswad Ini perkara-perkara apa? Akhidah, kalau kita mau Menyebutkan akhidah, inilah akidah, Keyakinan kita Yang bersumber dari Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW Kalau itu adalah sahih, tidak boleh kita mengingkari Tidak boleh kita menta'wilkan juga Seperti ketika tadi didapatkan Bahwa orang ciptakan dengan tangannya, sudah meyakini Tidak perlu di ta'wil Atau dikirim kepada mana Orang ciptakan dengan kemampuannya, tidak perlu Taman-taman sudah selesai, ya demikian. Demikian juga Allah Swt arahnya di atas, tadi sudah kita sebutkan, cianti ulu. Dan arah ini tidak semua dalam Al Quran dan tidak semua dalam Hadis. Tapi ketika kita ditanya, maka kita katakan Allah adalah arahnya atas. Dan jangan terberat pada kita bahwa atas itu adalah sesuatu yang melingkupi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita menetapkan Allah itu di atas untuk membantai mengatakan Allah di setiap tempat. Atau Allah dalam diriku Ya Seperti orang-orang puluh -orang, dia Meyakini Itu hadiah juga Yang meyakini orang bergabung dengan diri dia Seperti Allah Arabi itu Ketika dia di digantung Ya dicampur dan sebagainya Merasa dia Keyakinan dia itu Tidak mengeluh sedikit pun Ya sudah tenggelam dalam Kesesatan dia itu Allah Al Allah demikian bahwa sudah dikuasai dengan ee eh, yang ya akidah yang sesat. Ya ini bergabung dia dengan Allah Subhanahu wa Jadi arah tadi itu sudah. Allah di atas tapi jangan terbetik kepada diri kita bahwa atas itu melingkupi Allah Subhanahu wa tidak. Allah di langit jangan terbetik bahwa Allah itu adalah di langit yang kemudian melingkupi Allah Subhanahu wa ta tidak. Tapi apa ya, tadi disebutkan? Kalau ya, siapa ini dengan juga siapa ini dan ini di atas yang di itu kalau maksudnya itu adalah atas wujud yang melingkupi Allah tidak tapi tapi apa? jihad adamiah tadi. Yang mana yang adamiah? Mana adalah yang tidaklah makhluk itu melingkupi arah tersebut. Walaupun sering kita sebutkan bahwa itu tidak ada dalam Al-Qur'an kalimat jihad arah itu baik Al-Qur'an ataupun hadis. Maka disebutkan dalam hadis Abu bin Amr bin Asad radhiyallahu anhu Ya di sini sahih ada dalam saya muslim ini. Kaulah, kaulah Rasulullah. Rasulullah Almaslam berkata Rasulullah Almaslam kata, "Kau Allah mengkodin al-falok. Allah menulis takdir takdir makhluk. Kau belajar ayat lupa sembahwati. Sebelum Allah menciptakan langit, langit dan bumi. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah sudah mencatat takdir makhluk-makhluk semua. Di komsina Almasana." Dengan 50,000 tahun, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit, tanah dan bumi, ya sebelum kita semua, maka Allah menciptakan, Allah sudah telah menulis takdir itu, ya sebelum ada langit dan bumi. 50,000 tahun, paket. 50,000 tahun. Oleh kemudian lebih mengatakan, wajib suhu alam ma' dan arsy Allah itu singgah sana Allah itu di atas air. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pertama kali yang ciptakan adalah arsh. Baiklah, sore anak tabir, apa ada kalau arsh? Ada kalau bil arsh. Jadi menunjukkan dengan jelas bahawa takdir itu terjadi setelah Allah menciptakan arsh. Lalu bagaimana? Haris tadi kita sebutkan di awal-awal tadi. Ya, ina awalama kalau kau lalu alkal. Maka di situ semuanya semuanya oleh beliau ada dua kemungkinan. Bisa di itu satu jumlah satu kalimat sempurna. Bisa itu dua kalimat yang sempurna. Kalau kemudian satu, mananya adalah satu kalimat yang sempurna, Yaitu apa? Ada dua kemungkinan. Ya, kalau ini itu satu kalimat bisa kemungkinan pertama, awalumakalokolohu alamulam. Ya, berarti mananya adalah pertama kali dari apa? Yang Allah menciptakan pena. Allah mengatakan kepadanya, jadi kepada Mina itu tulislah ini mana mananya betul, ya? Atau, ya? Di rapat yang lain, yaitu awalah maqalahul alqolan, olehlahu oktub. Ini mananya, ya? Sebagaimana dalam bahasa yang lain, pertama kali. Ketika Allah menciptakan pena pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena kemudian Allah mengatakan kepada pena itu tulislah demikian jadi awalnya dengan nasab alban dengan nasab ini lalu jadi pembahasan yang khusus atau bisa kemungkinan dia itu dua jumlah dua kalimat yang sempurna dia itu dengan rafa'nya awalan demikian juga al kalam ya demikian jadi bagaimana jadi yani, awan rumah kaca Allah al Kolam pertama kali dari apa Allah sifatkan ya adalah kolam Allah mengatakan ini pertama kali Allah sifatkan dari kolam ini ya Allah mengatakan tulislah itu jadi yani maksudnya adalah pertama kali dari apa Allah sifatkan dari alam ini ya dientukolam Allah mengatakan bukan berarti secara keseluruhan tidak tapi untuk kolam ini saja ya apa? untuk alam ini saja. Jadi awalum makhluk mudah dalal alam. Pertama kali makhluk dari alam ini, di situ ada yang lain yaitu arus penyediaan tersebut. Dan arus itu lebih dulu selesai. Jadi pertama kali Allah ciptakan itu adalah arus. Dan arus itu termasuk dari perkara yang Allah swt tuliskan tidak pernah hancur Jadi ada lima pembahasan ya. Ya kalau kita mau lagi. Jadi itu ada syair yang menyebutkan Ada 8 perkara yang itu Tidak akan hancur Ya mungkin. Ini disebutkan Disebutkan Ini di dalam waris kemudian Sering kita melakukannya tentang permasalahan itu Sama dia itu Hadam baqa Ya umuhah Hum minah khulq baqin Dihasil ada ada delapan yang dihukumi yaitu kekal tegal itu ada padanya mereka ini adalah ya dari makhluk Allah SWT dan yang lainnya itu hancur apa itu delapan al ars al kursi ars dan kursi itu yang pertama ars kemudian kursi tidak akan hancur demikian juga nerajanda neraka dan surga Mula ya, ajuhun, wajuhun, warwaku kata dalam buah kolam. Wajuh, iaitu tulang ekor. Ini tidak akan hancur itu. Nanti pertama kali ini tumbuh dari tulang tulang ekor kita itu, kalau sudah masuk ke dalam kuburan akan hancur. Tapi masih tersisa sedikit ajuhun ini. Itulah nanti yang menyusun kita menjadi sempurna lagi. Demikian juga. Kemudian ruh juga. Demikian juga, lauh makun dan alkolar yang kita akan bahas ini ya Al-Qur'an pena. Setelah kita pembahasan tentang bahwa yang dia itu uh, Lebih dulu ciptakan adalah Al-Qur'an. Kemudian kita sebutkan apa yang saudara Al-Imam At-Tahawi berikutnya di Aqidah Tahawi ini beliau mengatakan Qauluhu Qul ar-raih rahimallahu ta'ala balaw istama'al khalq Quluhum ala syain Qatabahu Allah ta'ala anahu ka'in Kalau lah Semua makhluk itu berkumpul Semuanya ya, Kalau lah berkumpul makhluk Semuanya atas sesuatu Qatabahu Allah ta'ala Allah telah menuliskannya dalam lawan mahluk tadi Allah sudah takdirkan Anahu ka'in bahawa itu akan ada Riaja'aluhu Ngira ka'in Untuk mereka menjadikannya itu Tidak ada atau tidak terjadi. Lam yab diru mereka tidak mampu semuanya. Jadi kalau Allah sudah menuliskan sesuatu, kemudian makhluk itu ingin merubahnya tidak mungkin bisa. Walau kita Kalaulah mereka semua berkumpul semuanya, Allah lam yab taala atas sesuatu yang Allah tidak takdirkan, Allah tidak tuliskan. Dia jaluhu kainan untuk menjadikan yang itu terjadi. Lam yab diru tidak akan mungkin mereka mampu. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan itu tidak terjadi. Mereka ingin menjadikannya tidak mungkin akan bisa. Jafal alamu imawwakah inun ilayyubil qiamah telah kering. Al kolam pena itu, tinta itu telah kering. Dengan apa yang itu terjadi sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat sudah selesai. Ya, ini diisyaratkan oleh para ulama dengan beberapa hadis. <tuh> Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Ya di sini Sahih disebutkan oleh para ulama tentang Yang hadis ini. Ya di antaranya ya hadis Jabir. Falaq bin Ahmad ya ketika ya. hmm. Apa itu di sini? Berkata ya bin Abdillah terhadap maqolah beliau mengatakan Jahal Surah Qob Malik bin Qusy. Datang Surah Qob Malik bin Qusy. Bagallah kata beliau, beliau mengatakan ya Rasulullah wa Rasulullah Bayinlana Nabina dan jelaskan kepada kami agama kami. Karena qulibna al-ans akanlah kami diciptakan sekarang ini. Lima amal yaum, untuk apa? Amalan pada hari apa hari ini? Untuk apa amalan hari ini? Afima jabatibil aqlam? Apakah sesuatu yang sudah kering dari kolam, jadi sudah ditakdirkan? Wajrul mil mahdid dan berjalan atasnya takdir takdir. Au bima istiqbal? Apa apa yang akan terjadi? Ya ini maksudnya, Kita beramal ini untuk sesuatu yang sudah ditulis atau sesuatu yang belum ditulis? Sudah disebutkan atau belum? Oh nah, maka Nabi mengatakan, Lah tidak, bahkan timajafat bihil aqlam." Di dalam apa yang telah kering padanya pena-pena. Wajarat -pena. bil maqadid dan berjalan padanya taktil-taktil, taktil-taktil. Ini suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan Hadis Masyur, hadis at-Tirmidzi saudara-saudara umat. Ya disebutkan oleh Imam Madaniy ini lagi, Imam Madaniy ini juga yang ini ya. Ada di Arba'in Nawawi. Abu bin Abbas sudah mengatakan aku di belakang Nabi S.A.W. alaihi pada suatu hari, yakni diboncengkan oleh Nabi. Pokoknya maka Nabi mengatakan, "Ya bulan, wahai anak, alau alimu kalimat, maukah engkau aku ajari dengan suatu kalimat?" Coba kita sudah menghafal sebagian kita. Ifadillah ya fatka, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Irfadilla tajiduntu jahad. Jaga Allah. Maka apa dapat yang Allah di depan kamu? Kita sa'ta basarillah kalau kamu minta-minta kepada Allah. Wa istaan ta rasailillah kalau Allah minta pertolongan. Minta tolong kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wa laqanul ummata la bisama'at alaihi fa huwa bishai'in lam yang fa'ula illa bishai'in fattadallah. Halataqan? Wa istama'u alaiyaduruka bishai'in yadruka illa bishai'in fattadallahu alaikah gitu tadi seperti yang tadi kita sebutkan. Rubiyatil aklam, yakni sudah diangkat pena-pena wajah wajh fatishuhuf, sudah kering lembaran-lembaran, sudah selesai. Dan pembahasan jaga Allah, ini saya Allah akan menjagamu, ini sudah lewat apa yang sungguh dalam eh wal uh, hikam, apa itu? Ini jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini Mungkin belum pernah mendengar, ya, bahwa menjaga Allah sebenarnya taklah di suatu kalangan yang bagus oleh. Subhanallah ini, jamiul ummalikam. Kita yakin bahawa para siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia dalam dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah perkara akhirat dia. Yang kedua adalah perkara dunia dia. Namun di sini boleh menyebutkan yang pertama adalah. Allah akan menjaga perkara dunia dia Jadi barang siapa yang menjaga Allah Menjaga perintahnya Menjauhi larangannya Allah akan menjaga urusan dunia dia Kita yakin Perkara ini ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa darinya Apa itu? Darinya barang siapa yang dia itu menjaga Allah Maka Allah menjaga dia itu di dunia <tuh> Di antaranya adalah apa yang melaporkan dalam surat Al-Baqi. Kisah seseorang yang dia itu soleh, kemudian dia meninggal, dia meninggal kemudian menyimpan hartanya itu di bawah apa? Di bawah tembok. Ternyata ketika itu Nabi Fatimah dengan Nabi Musa mendatangi tempat itu, kemudian oleh Nabi Fatimah diperbaiki temboknya itu. Kemudian Nabi Musa kerana dia tidak tahu meminta dari pekerjaan itu upah kemudian ditegur oleh Khidir kemudian disebutkan wakana uhuma shaliha wakana ta'awan sulama wakana uhuma shaliha para daro bahwa dia berdua sholeh istahijajan jammah rahmat dari rabbih adalah bapak dia bapak kedua anak ini adalah orang yang saleh kemudian ya, disebutkan in uhuma habibun shaliha abidin demikian jadi karena bapaknya itu orang yang baik, maka Allah menjaga harta dia. Paham? Jadi dengan seseorang itu menjaga Allah, Allah menjaga dunia dia. Dan lihat tadi, orang ini tadi orang yang baik, orang yang salat. Walaupun dia sudah meninggal, Allah menjaga hartanya itu. Diselamatkan supaya bisa diambil oleh anaknya. Yang dia menjadi yatim tadi anaknya, demikian. Anak pun menjaga Allah Taala. ini yang kedua. Berangsa siapa menjaga Allah, Allah akan menjaga urusan akhirat dia, agama dia, bukan tadi dunia. Kita yakin harus seperti itu. darinya banyak yang kedua adalah Allah menjaga agama dia, akhirat dia. Disebutkan di antaranya, yakni minar hilfet Allah asyrafun alaihi, iaitu yang paling mulia, iaitu Allah menjaga agama dia dan iman dia. Di antaranya sebutkan dalam ayat al-qur'an. Allah kisahkan apa ya kepada Nabi Yusuf. Katakan di Al-Qur'an Yusuf awalul fahsya innahu min ibadinall Ini dari ayat kedua. Berseberapa orang ini baik Allah jaga agama dia. Buktinya Nabi Yusuf. Ketika dia menjaga hatinya menjadi orang ikhlas, Allah selamatkan dia dari apa perzinahan. Katakan demikian itu, di Al-Qur'an Yusuf kami palingkan dari Yusuf itu asu kecerakan wal fahsya perzinahan. Inna bumi ibadi nan mukhlasin. dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Karena sebab ikhlas itu Allah jaga agama dia. Akhirat dia, keimanan dia. Ulang juga disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu ulama Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu dia masih dalam badan sehat, kekuatan dan akal dia. Kemudian juga disebutkan di situ beliau, ya tentang apa? Tentang orang yang dia itu menjaga Allah Subhanahu Wataala. Sebutkan di antara mereka ada yang itu menghantarkan Al-Quran. Kalau Abu Bakar bin Ayas ini, Abu Bakar bin Ayas menghantar pada anaknya ketika mau meninggal. Antara Allah yudi huli abiga arba'in asana, ia quran melalai-lah, olalai Apakah kamu melihat Allah akan menyanyiakan bapakmu yang telah menghantarkan Al-Quran setiap malam itu 40 tahun? Patuh tahun terus, setiap harinya menyelesaikan Al-Quran terus. Apakah kemudian Allah akan menyanyiakan? Ya tidak. Demikian. Kemudian dia mengatakan juga ada binami ayat-ayat. Ketika dia memberikan mengatakan, Bihubilaga ila rofakta bi bihadal musriq bihadal mashroq dengan kecintaanku kepada Engkau ya Allah untuk Engkau lembut, ya kecuali Engkau untuk lembut kepadamu. Di dalam kematian ini. Kuntu Amilu kali hadirnya Om. Aku dulu sudah beranangan, Engkau di hari seperti ini. Untar juga ya Inna Inalillah. Aku menghadap, ya ini aku berhadap dengan kalimatnya lah Inna Inalillah. Kemudian dia berikan. Jadi demikian sebenarnya. Nah, jadi mereka menyebutkan tentang hadis tadi, ya tentang bahwa Allah Swt berang, Inna Allah Swt menjaga hambanya, ketika dia itu menjaga Allah Swt. Rabu kita baca Surah Al